Bisogna preparare sindore uno schieramento differenziato su scala nazionale ed europea delle forze disponibili per la difesa e per l'offesa. Questo schieramento differenziato obbedisce al criterio di fare agire su tre piani complementari, tre categorie di persone. Primo, individui capaci di compiere un'azione passiva, una prima rete che potrà servire per una conta delle persone delle quali si potrà disporre nei diversi settori della vita attiva nazionale e formanti lo schermo di sicurezza, per gli appartenenti all'intera organizzazione. Secondo, persone inclini a compiti che impegnino azioni di pressione, come manifestazione sul piano ufficiale in difesa dello Stato e della legge conculcati dagli avversari, pronti ad affiancare come difesa civile le forze dell'ordine per stroncare rivolte di piazza. Terzo, nuclei scelti di pochissime unità, addestrati a compiti di controterrore e di rotture dei punti di precario equilibrio composti in parte da quei giovani che attualmente esauriscono le loro energie in nobili e sterili imprese dimostrative. Infine, dovrebbe costituirsi un consiglio che coordini le attività in funzione di una guerra totale contro l'apparato sovversivo comunista e dei suoi alleati che rappresenta l'incubo sovrastante il mondo moderno. Pio Filippani Ronconi Тупо